أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چونګنن د نبی کریم ورسلوت او سلام مبارک شریعت د در سره ز لسم کل د ن بد pore خبر ور رسیدلې و چې بده کته به تیر مره سراتو السلام د معجزه رب العالمین ښکارا کړه انشقاق القمر د 10 په نیمه په یو طرف باندې او نیمه او قران جل نعوذ و جل به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 دله نبی دغه الله وکره انشاء الله ور کوي د دې نبی روسه ایاس ابن معاصم هغه منوبل من راوډو اگر کانس ابن رافي دغه مقابله وکړه شمن راغلی چې یو دا کار شکه به بزرګ زلهور من ایمان راوډو دغه تفشيري مسله جګر شو یو بل کو سو عمرو چې دا د یمن باشنده او دا در ناشنان شده او احلینا دا فرمائی چه ده زان لده حکومت غنیم جو کڑه وکانا لبیبا شایران او عمرو تو فیال ابن عمرو ویداد شده دیر او خیر انسانو او شعیرمو عربو کې بعدد دو چه اقیبا شو عربو پسی تلل دا بیقبل مشان کرنه چه کما خبر برده دو وکړه دو به بیمانه لحن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 ابن قیم فرمائی وجه دادا جب دی عالم کس روحانی مرضون دی حسدون دی کینی دی دخلق عقیدی وران اول یو شو بلا دی سزا عمان شي چې چی داغب بچی بانی ایسا اثر پریمسی اما عوام خلق دیعوید قرآن سره من داد رب العالمین سرم من داد رسول الله سرم من داد حدیث سره من داد جماعت سرم من داد مسلمان سرم من داد د دې محبت مینه د وژن هغه لږه غبر زمانه کې د شي بچی انسانان نشو نو دې مشرکانو د تفیل د دماغ باندې ول محمد رسول الله نشو غره ساحر پیدا شوره جادوګرو زمون په لغه کې دغه محمد دې دغه د خبرې لا بغوګ نه اتفاق بلکې زمون غران کی زمون دې قنف ما به کې جماعتو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 تدا الله نه شو دوه او غل شماله نه خراقي کوي قوم عثمان ته پوښوي چې نه کا ته به خبر سن خلاري چې الله یې کیو د محمد صلی الله وسلم الله نبی دی نبی کریم سره السلام و, سلطه و, سلطه و دلعب دلعب قوارا قوارا. رب العالمین دوه او وختلا الله رب الی ز د قبر ته دی کې را شران جوړ کړا چې شپې بروازونه کې بجلی چې وړي بجلی چولی ديو صحابه رسول الله دا یې یاد الله رسوله وې دوه او غل شې دې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 ورته وی ورې شي اسما فلاره اسما خځې داتا الله نه و دې ما بوتان او د ابو 탄 من نور دا ټول کور نه راواده دا خل ته دی عقیده بد دی چې څومره اقسام د بندگی که په ما په معنا شویل دی او کاغه کوشش وکول دی او ګرې ځړ کې محبت ته او کاغه مال لګوللې که ته وکول له کمله کمله دا ټول انسان د رب العالمین پورې خاص کوي الله پته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 لعل الله يشفي بيد يد دويل وي محمد لازم ما بودي رسول ما دي رب العالمين شهات ورنشد ده الله نبي ورته خطبه شروع ان الحمد لله نحمده ونصعينه ونستغفره ونعوذ بالله ترى خرابوري دي چورته ویله ورته بار بار بيوایا به ورته ان الحمد لله ترى خراب به ورته ویله نا و بلاغت ولا خلق کو رسول الله دا دې پناشته انداز باندې وير د ذکر دربونه په رب العالمین یا جما کړي دې په خطبکه محدثين به علم الحديث دې خطبې تشریکي رسول الله دا خطبې ولیدو په دې کې څومره پیداو کومه پیداو څنګه لا چې کله خطبخه خلاص غړ ورته ویلې وې سما د رب العالمین مانه قسمه چې ماده کاهنانو خبر اوریدلې دي کاهند چې خبره نشه کاوله ماده ساهرانو خبر اوریدلې دي خبر اوری دې خبره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 او تیرے وقت کو فکر اڑی عبد الربی بن مسعود نشات پھوسو کے وچ دس معلومہ کم چ اللہ مزما سر مینا محبت کرے کو بہنے لئی عبد الربی بن مسعود اور تو ویلی وی فنظر الی محبتے کم القران اے یا فلان دخلا مینا د قران سر او گورا کد قران سر راستہ مینے تو کوشش اللہ سر مینا تو کرے سر قران سر د مینے نہیں د اللہ سر نہیں بل نا جی جناب نبی کریم والسلام اگپ دخپل خبر والے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 او بل رسول الله بخبر لغکه خدای خدل کله چې په انسان کې د دوه شپتونه موجود شي یو نرمي او بل د جاري په مقابل خبر لغکه خدل یاد ساتي دا انسان له بالله هدايت دا چې دا خبر لغکه نجدي او نرمي به کنه او دا کله کله په لاره کې چې ولاره چلے قرآن دې او کو سنت دې خو نه معنا زس دې بل چې خبر لغکه یې نو ز په خپل او چیت او اسمع علم تسو کنه دا خبر یي شو د هدايت نه محروم کی. تقریبا فدیق دولس کسانو فینزو یو جماعته رغلو او داو په بلکی یا پاول جماعته شپه کسانو رغلو پینزو ومن له من من ومنه مانا دا او کسانو داونه دا دولس کسانو شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره خبر کول نو دیخ پر ما بین انسان دی و کی وی دا اق انسان دي يهودو د دې بارے کوم له خبره کول زکه يهودو هغه کی مدینه کې د طریق قوم او شیدن خزرج او سين او يهودو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 معاذ الجبل حوځافې دې منه به خلکو له ویل شي ای خلکو ګره پدې باندې ایمان راو نه مخې دې نشي حضور باندې ایمان راوډه او ایمان تاسو په راو نه او دې کسان یو ملي وي محمد دې شکل چې موږ ور عليه صلوات و سلام ډېر دې عزت له دا کسان را عزت من سړې دې زمنګ د قومونو په ما بین کې اختلافات ته وکړه دا سړې څېر تر او الله رب عزت به اتحاد اتحاد تر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 بدب عقل د شکرونه میکروونه واره کې خلک یې داب سنګي صحیح طریقه د شړې د قران, قرآن او سنت یا اق انسان چې اپ قران او سنت علم لري او هغه د هغه اسکار تلپږي چې هغه الله او د رسول ویلي دي د سلف صالحینو په بدرس کې دا و چې بدر سو تدریسه تقریره په دې کې د خراب اخلاق بل لري دل او صفاو برابرې دل لیکن که سړې چې اخوال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 زمونګه سوبدي د ورګې دا چې چې په دې کې نفسه دا خبره چا کړې چې لکه عبدالله زاکر کړې نظر دین شومګه تحقيق عبدالله دا کار کړې او عبدالله کار کړې عبدالله په دې ټوله دنیا شروع وروسه چې په حقیقت مونږ ګورو هغه ټون دروازه <متحدث> یې آسی غره چا شروع کړې به تا باندې ونه کوي ورته ویلې به چې کندا نبي کریم سره مصاب ابن عمر کو دا اقص حدو چړي مدار <متحدث> سړیو <متحدث> که څه